Beroser jarritzen dugu eta gaurkoan ba, kronika berri batekin e, gatoz internazionalismoari buruzko bueno ba tartetxoa irekitzen dugu aurten ere Antzeta erratian eta bueno, ba, e, guztion, eta zitzei, teko ba guste honetaz egiteko telefonoaren beste motorean Miguel Ángel dugu Kaixo Arratsaldeon Arratsaldeon Sí okay. Bueno ba dugu internazionalismoari buruzko E, ba, tartea, e, aurten ere antzeta irratian, eta, bueno, ba, ikasturteari azera emateko, lehenko kronika honetan, e, imperialismoari buruz itse ingo dugu, ez da? Bai, eziko bera botentea, gaima mitxua, zozakona eta zoarantzitsua den imperialismo. Bueno, zer esan dezakegu de imperialismoari buruz. gehien bat, eh bueno, e, gurentzole geienak eh askotan entzun e, duten hitza e, dugu, amaikaldi ez dabideetan, komunikabideetan entzuten e, dugun hitza delako, baina eh de, pizka definiziori buruz eh harri dituko Bai, e, definizioa garrantzitsua izan ez jotan eh dugun imperialismoa zer den batez ere eskertiaren artean eta gero sortzen dira, ba, ez da, ba, irak, eta orduan, e, ba, bueno, ba, hartzen e, badugu, hagi Leninen haipatuzuna e, e, imperialismoa da, iguruz, ba, imperialismoa izango litzateke, kapitalismoaren e, fase agusia, edo, azken fazia, edo, ez, hau da... Kapitalismo behar duenean e, bere zentrotik edo bere erdigunetik perifeiara aterat eta bere, bere produkzioa, sobratzen dien produkzioa ero, edo, sa, saldu. Horazten da, piskat igual, e, imperialismoa. Uh -huh. bai. Definizioa ba argitua, e, bueno, piskabateko katzeko. Baina, bueno, bai, bueno, zidu zagitaiar. A dizeta ke bere jatorria edo edo ez aipatzen dire normalean ba ba 3.0 ba kapitalismoren e, jatorrial batzuk e, kokatzen dute e, Justo cruzadak eta cruzada ketaz ez imperialismo ezik que bueno e, aurréticoan imperialismoen aurrético ba pausoak ez eta gero ja kolonialismoan ero? eta hor ja justu kolonialismoa gertatzen denean hor ja hartzen duenean eh zentroak erdiguneak eh kasu honetan eh Britania undilak, ba, ja, e, ba, materia primak eta, eta hor ditunean horri e, horri birez egitea ba lurrumak inak eta orduan ja hartzen da e, e, irautzi industriala eta orduan ja or, Asten dira superproduksibak eta sobrak, eta orduan ja horko katuko nuke imperialismoa ez. Osongi, e, bueno, puntu horretera iritxe horretik, baten batek esan dezake, baina e, hor horretik e, beste moduko bueno, imperialismo e, kasu historikoak ebere eziztitu ziren eta adibidez, E, abila aialaren e, bueno, ba, okupazio eta genez, genozidioa e, bueno, ba, bai kolonen e, eskutik, edo Espainiako imperioaren esku, e, eskutik Bai, bueno, hori eta bizka ditzegiten adigaren, imperialismoa hori, e, kokatu behar dugu, kapitalismoaren fase fazenagozea orduan, e, justo abila aiala edo Eh, Zartzenen orduan da kolonizazio bat eh? uh -huh. Da aurreko, aurreko pausuak eh? uh -huh. Abia ialakoa bueno, Abia iala ditzen dugu Baina Amerika eh? Ameri Amerikariz Amerika itza zena edo Nuo mundu edo, mundu berrilla Orduan erabiltzen dugu igual Abia iala itza ba, Bertakoak erabiltzen zutelako uh -huh. Izen hori eta gaur egun Eta pues, gaur eh, Esa tia, abia iala nik uste dut zuzen dagoa dela, eh? uh -huh. eta, bueno, han ez eku lako zarraskiak egon duziren, ez eh? eur eguneko laro geia, ez da, zenbat, hirurguita mar milioi lagun hil ziren, hirurguita, ez da, hirurguita goz mila, izkuntzatik, erditu ziren hirurguita eh, itiko edo, eh, no? bueno, buruz hitz egitek egitea Eta, bueno, alako zarraskia, gero australian gertatu zena, pues, edo, edo a, abiai alako erri gunean hor eh, dezagertu zen jende guztia, hor erri guztia eh, biztale guztia desagertu egin zen, eh? Uh -huh. Eta alako zarraskia, ba, gero Afrika engertatu izan dakoak, eh, eskla bidez, eta hor bueno, jatorri guztia hor tibi dator, eh? Uh -huh. Eta, bueno, al, alare, Bueno, bere forma aldatu ditu, eta gaur egun inteialismoak pues, abiai alan berdin berdin jarraitzen du ez, beste modu, modu batean, baina jarraitzen du esplotatzen. E, e, eh? Bai, vi, bai, bai bay, bueno, esan barri nizun, aktore berri batzuekin ez da? Bai hori da, baina ja, gaur egun ditzen zaio global, globalizazioen egon iberala edo, Es gustatzen era aipatzea globalizazio hitza daio o bai igual izango zertan imperialismo neoliberala ez globalizazio uh -huh. asmatutako hitza da pues hain ailarria izateko gaur gertatzen ari abiena esagerian gelditzeko gel ez uh -huh. eta bueno gaur pues leno la pinta eta Santa Maria, eta oien eh, baizenak pues eh, hartu barkoen ituzke pues transnacionalen misioak profesor de eta alakoak egiten nahi diren eh zarraskiekin, ez? Abi, Abiaialan eta bueno, eta beste mundu guztian, eh, transnacionalak gaur egun eh haien ikur eta mundu guztian ikusi dezakegu haien eraginak, ez? Uh -huh. Astebolan, eh, fíjate en zen hemenei bai harresen eh, esa el carrefur bat ereki eh, dutela edo pues, bueno, Hori ere imperialismo garen tokatu esakeu ez hor eh. igual bai, kontze hartzen gera denda, denda bat eh, ba, presio txikiagoetan edo ukitzeko banan hartu hartugar dugun bertako jendearen eh, bo, soldatak eta bertako produktuak nun dira da nundik da dosten Ba, beti izaten diren e, nekasaritza aldetik, al ahiz, tomateak hartu ezagun, pues tomateak izango nira, hazi e, konkretu batenak eta hori menteko tasuna sortzen, sortzen du, ez dakit esplikatzen, ahi da pila bat, baina, bueno, hori da, izak hauregun, e, imperialismak egiten duen, ahin bat herri, eta ez ez, eta Andaluzia, pues, e, jendia behartzen du, pues, monokultibora, Hau, hau eta hau landatzen da. Eta, bueno, orduan ez hortzen nira alako transnazionak nun e, azioiek lantzen dituzten eta gero azioi landare horrena e, azileak pues, e, salduar, e, saldu beharen oza erosi beharen e, egoten direk e, batzutan ere esemplu bat, ez e, a, joen, balen guan ezertzen ziren lagumate joenik, hartzen ditut nire aitaren tomate ekologikoak, bena, bueno, Ko logikoak ere bai, e, komaxo nartean ez, tomate hori horren asilla, ber, se, se asimotada. Ko logikoa da, e, ber, berriro berduzu, tomate hori e, asilla kai hartu, horren e, tomate enasilla, berriro jarxemozu, tomate hori eta esprimida ko aizango. O sea, berriro erosiberko duzu. Bak, daite nez pizko den baina mai baina uh, aria e, azken finean ba, bai imperialismoaren aria hortik e, doa aipatu dit behar bada goriezko aldean gertu eh, ditugun <coughs> badibide batzuk eta gertakari hauek gertatz, gertatzen direnean adibidez horrelako bueno, ba, E, azerraldi handia pisten ez dituzten herrialdeetan modo horretan, e, bueno, basartzen dira aipatu bezala transnacionalak baina adibidez Venezuela bezalako herri batean edo beste adibide bat hartzeagatik gatik e, Sirian gertatu dena herrialde batek e, eseskoa e, borobila ezaten dionean transnacionalari, ze gertatzen da horre ba, bueno, adibideak baditu gues, gerrak pisten direla eta gerren ondoren, ondamendiaren ondoren, berriro ere, transnacionalak e, bertan sartzen dira negoziak egiteko, no, zara, da, ez da? Nozala, ba, ez... A, or, gaur egunez, pos, Libian, Sirian eta, bueno, Venezuela... Gertatutakoak, askotan bas, li, libiarekin aziziren eh, kontrasa ezkertiaren artean, bas, kontrasanak izaten, uh -huh. bueno, joez, que tipua hau ez da, oso oh, hona, oh, tal, bueno, guk bueno, ez du, ulertu garr, eh, gure, nere ustetan, ez, hola eh, gauza, eh, gauza direi, nortzu diren, eh, etalkan daudenak, dago herri bat, en libiat, dago beste, beste dat, o, otan, Eta, bueno, bien artean, biz... Gonditzen eh, gera, Justo Libianekin ez. Eta, Libia zer gaitikan inbaditzen dute. Ez dute inbadituko Batitere bat edo Botatzeko. Ez, eta, biz... Eh, Libiak bere Panara afrikanoa uh -huh. e, Pentsamendoa zeukan, bere satelitea zuten zeukaten Pentsatua moneta, Afrikako moneta bat egitea eta hainbat gauza eta horregatik inbaditzen da eta bere transnacionalak eta bere materiaprimak handik anba, atentzeko inungo oztoporik, abe, uh -huh. e azkenean edek egiten dutena da, oztopagroen lekuetan antiimperialistak dien herriak, e pues in inbaitu egin dituzte. Uh -huh. Eta horren ondotik, ba, haipatu dugun goztiaz, e aspiagiturak, e Bueno, ba, sortu, zuntxitu dutena eraiki, hori bai, kanpoko enpresa hondien bitartez Oida. eta negozioa boro Bai, eraiki, baina hori, menpekotasuna men sortuz. Uh -huh. Ez dute, gana... E, Dile dut, horain e, Filipenetan e, hartatu dena ikusten badu ere, oso Juan go diré ainba todavía de campaña quien que lagunta que ta uh -huh. segurazko ematen eh, diren laguntzak menpekotasuna sortuko ditol de ani herrietan da eh, ba, bango ba, ego E, tel busera larrituz. Eh? Uh -huh. Aitiren kasua hor dugu horrendik ez da? Aitiren kasua hau zanuratzua da, ediz, bai. Baitare, bueno, ba, gerrakez direnean, ondamen diren naturalen enbitartez, azken finean. Eh? E, aitzaki guztiak erabiltzen dira modu batean edo bestean, e, bueno, ba, e, imperialismo hori modu batean edo bestean esan dugun bezala gauzatzeko, ez da? Bai, bai, bai, bai, bai, uh herriak -huh. zubirautza da, behar dute, zin dute imperioaren menpegon, zati bestelaz dakat e, buru altzatzerik gu. Uh -huh. Gure, gure kasuan, euskaleri kasuan, bezala ez genuke eh, lortuko independentzia sozialismarik gabe, ez? Zin dugu, gaur bueno, iku un, nikuzen dugu, ez? Troikaren e, agindupean hemen, FMI, e, Bancu Zentrala, eta horien hemen eh, pegaudez, eta, bueno, pues, eh, lengoaneo, eh, bueno, irakurtzen nahi, eh, pues, FMI, nori, nori boskatzen FMI, des. FMI sortzen da, ribarren gerate mundiala eta gero, pentsatuz herri eh, guztietarako izan mongolitzatekela finantza munduan, eh, ba, mila batzen dagoeta pikoan gertatuako krisiari barri da eta, bueno, bueno gara ikusten ditugu, ikusten dugu, ba... Ba, FMI kontrolatzen dituzten e, e, e, zuzendariak edo denak Europa izan dire bat estatu batuetakoak, Banko Mundiala berriztenak denak estatu batuetakoak, eta gero ikusten dugu e, ba, ba, nola horko potere totalmente asimetrikoa diren, hori e, la, eta lau e, ejecutibo daude FMI-an nun e, ba, bakarrik e, estatu imperialista nabusiak e, ba, e, boskatzen ditu, duten e, pertsona daietako horregoteko pertsona bat, aukera daukate, eta gero hauek ere, ba, portzenta, ere botuen portzentaiaren ezberdinara da. E, estatu batuetako portzentaiaren emasegia da. Eta, bueno, brengo aizango ziren Japon, benen nahi bidez, Afrikako geitalau berri, horiek aukriatotako, horri oiet, horiek aukriatotako ejecutibo bat, uh -huh. bat koma horiek, eta mal horiek portzentanak hori, ez. Eta horiek dire gure politika uh -huh. gure politika ezaten no nola egin, ez. Horre bat egiteko ezaten pues, e, ba, herri erri batek zuirautza, zuirautza totala behar duela. Hah. Suga ta in, in sozialismoren sin da estena de e, Bueno, kaio ni buruz eh, mono bueno, sarritan, eh, hitze ingo dugu tartetxo honetan, illautean behin e, eskaineko dugun gun tartetxo honetan, imperialismoa, kolonialismoa, eh, invasioak, e, transnacionalak, bueno, hori da diragai batzuk e, hor, eh onketuko ditugunak. Eh, bueno, hor eh, kronika hauetan Ez dakit eh, zerbait gaitzeko gei, eta bukatzeko zerbait gaitzeko duzun, Miguel Ángel? Bai, bueno, gaia luzea da horretik bai. Zor pizka dena nazten ba, Denborazko ez dakagunaz e, Baina bai... Bai patu, bai... Bazken txinen hau burroka oso latza izate dela, oso latza izango, helaz dala lau harriz e, botata uh -huh. gailituko, eta borrokatu behar dugula etxaila bai meretsia, bai lan gila, ezin dutu, nezin dutu, nezin dutu lasai no la bizitzen utzi ust, horrela uh -huh. aldatu dezakego gausa bakarrik herrien herri arteko elkartasuna herrien el arteko elkartasuna nozti internazionalismoa klasea desela hori uh -huh. da hori irten bidea klasea desela borrokatuaz jakinda klase zapaldua derala eta hori da gausa kon ikusitas argi ikusitas eta beraien kontra borrokatu Ba, oso Miguel Ángel, e, horretan ustean dugu gorko bueno, tartetxoa, eta esan bezala datorren hilabetean jarra dugu. Mi esker? Mi esker zui, jo.